פרק ל"ג. וידבר אדוני אל משה, לך עליהם מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך את תננה. ושלחתי לפניך מלאך, וגרשתי את הכנעני האמורי והחיטי והפרזי, החבי והיבוסי. אין ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף עטה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו, ולא שטו איש עדיו עליו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד אעלה בקרבך וחילקיך, ואתה הורד עדייך מעליך, ואדעה מה אעשה לך. ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, ומשה ייקח את האוהל, ונטלו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה, כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד, אשר מחוץ למחנה. והיה, כש, כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אהלו. והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, והיה כבוא משה האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. ויאמר משה אל אדוני, ראה, אתה אומר אלי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני, את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך ושם. וגם מצאת חן בעיני, ועתה, אימנה מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ואדעך למען אמצע חן בעיניך, וראה כעמך הגוי הזה. ויאמר, פמי ילכו והניחותי לך, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, ובמי יוודא איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיני, ואדעך בשם. ויאמר, הראנינה את כבודיך, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך. וקראתי בשם ה' לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר ה' הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה, בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, ושקותי חפי עליך עד עפרי. והסירותי את כפי, וראית את אחורי, ופני לא יראו.